بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر الامر واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم تننا انك انت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərinə görə şükür etmək lazımdır. Və qul unutmalı deyil ki, Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərinə nə qədər çox şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan neymətlərin artırar və həqiqətən də hər bir qulun üzərində istər varlı, istər kasıb, istər sağlam, istər xəstə, hər bir müsəlmanın üzərində Allah subhanahu wa ta'ala neymətlər hədsizdir və yalnız qul o neymətlər itəndən sonra ondan e, uzaqlaşandan sonra qul həmən neymətin qədrin bilir. Və o neyməti itilməmişsən qabaq, onun qədrin bilib, şükür etməyə lazımdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala da bizə olan neymətlərin daha da artırsın. Və həqiqətən də açıq-açıq, yəni neymətlərdən biri əminəmansıq neymətidir ki, onun səbəbi biz Allahın izni ilə öyrənib, öyrəndiyimizə öyrədə bilirik və nəticədə isə öyrəndiyiləmizi əməl edə bilirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizim bu neymətimiz adı artırsın və bizi şükredən bəndələrlərdən etsin. Və biz e, keçən dərsə İmam Buxarinin İman e, kitabından 35-ci bölməni bitirdik, yəni cənazəyə iqtibə eləmək imandandır bölməsini bitirdik. A, bu günlə müəllif e, iman bölməsində, 36-cı e, bölmədə deməli, belə bir bölmə gətirib ki, bəb bu xoful müminin minin ən yəhbətə aməlihun və huvə lə yaşor. Deyir, e, belə bir bölməni gətirib ki, yəni, müsəlman qorxmalı, çəkinməlidir ki, onun əməli batıl ola bilər, itə bilər və özü də hiss eləməsin. Yəni, sanki e, əhl-i görə heç bir müsəlman, heç bir mömin, yəni, e, nə vaxtsa özünün din əqdi üzərində e, sabit qalacağına arxalanıb, Yəni əməlləri, ondan sonra ehtiqadını dini tərk etəməsin. Yəni nəyin varsa, hansı ehtiqadda, hansı əməldəsənsə, yəni daha da çağırır, çalış, yəni imanı vartır, əməlləri vartır. Yəni hər hansı bir əməllə kifayətlənib Yəni, əməl və arxain olmağa, demək ki, əşi Allaha şərik qoşmuram, bir-iki namaz tərk eləsəm də Allah subantala baxışlayacaq və ya ki, Allaha ə, şərik qoşmuram, əşri, zina eləsəm də olar, filan asillər eləsəm də olar. Yəni, ə, müəllif qeyd etmək istəyir ki, yəni, bu elə bir ə, mümin heç vaxt o cür şeylərdən əmin olmaz, arxain olmaz. Mümin daimən ə, əməllər edərək, yenə də, Allah subhanətə alanın e, onu azdırmaq ehtimalından arxan olmalı deyil. Yəni, hər bir zaman Allah subhanət ala istədiyi kəsi azdıra bilər və bu azdırmadan qoxmaq çəkinmək lazımdır. Və müəllif də burada gətirib ki, onun əməli, yəni, ihbət olar, yox olar, puç olar və bu puç da yəni, iki cür puç ola bilər. Puç ola bilər, əslən puç ola bilər, yəni, necə əslən, insan müəmin olduğu halda kafir olub, Əməlini balt eləyə bilər və yaxud da insan kafir olub, sonra möminət çönə bilər və mömin olanda onun küfürdə elətdikli əməllər nə olacaq? Küfür yoxa çıxacaq, yəni olacaq, yəni mömin. Və bu e, əslən puç eləyir əməlli, çünki bir kəs mömin olandan sonra, misalman olandan sonra əməlinə şir, küfür qatır və onun üzərində ölərsə, onun əməli əslən nə olar? Təmiz puç olar və ikinci də puç e, vəzində, yəni çəkidi olan puçdur ki, hansı qiyamət günü hər bir kəsin əməlləri mizan tərəsinin ölçəlinə sonra onun e, pis əməliyi yaxşıya üstün gələ bilər və yaxşı əməliyi pisə üstün gələ bilər. Yaxşı Əməli, pisə üstün gəldiyi halda o cənnət əhlə olacaq. Ər pis əməli, yaxşıya üstün gələrsə, onda Allah Subhanallahın istəyi altında olacaq. Allah Subhanallahın əfh edəcək, və sizdə onu yəni, cəhənnəmə salacaq. Və müəlif bu babın altında, deməli, sələflərdən bir neçə söz gətirir. Birinci İbram Ət-Teymi Rəhmə Allahın sözünü gətirib ki, Dirmə araddu qowlu alə əməli illə xaşit ən əkuna mukəzzimən. Bir İbrahim Ətdəyimi, yəni məşhur, yəni tabinlərdən, onun sələflərdən olum və qeyd edir ki, mən hər zamandır sözümü, əməlimi ərz elədim, yəni öz edilərimi, əməlimlə uyğunlaşdırmaq istədim və hər dəfədə qoxdum ki, mən yalancı olum. Yəni, bir başa baxan ki, yəni, düzdür, hədis deyil, sələfin əsəridir, amma necə dəyərli yəni, e, bir sözdür ki, yəni insan e, əgər, Əməllərini sözünə görə ölçəsi olsa, yəni onun elədikləri dediklərinə nədir? Çox azdır və əslində də Əli Radiyalan dediyi kimi deyir, kim nə qədər istəyir, öyrənsin. Yəni elimin məhdudiyyəti yoxdur. Yəni şəriyətçi deməyəmsə ki, getdi 5 il oxudu, gəldi və salam buna elmə ehtiyacı yoxdur və ya da kimsə getdi, doktor aldı, gəldi 12 kilo otaq buna ehtiyacı yoxdur. Yəni insan ola bilər ki, 20 ilinin, 30 ilin elmə həsrələsin və gəlsin, bir müddət əməl eləməsi, əməllə nə edəcək? Təlkili gedəcəyön, cəlil radeland dediyi kimi, deyir insan nə qədər istəyir öyrənsin, elm qazansın, unutmasın ki, o elm, elm O əməllə yol yoldaşıdır. Elm nə vaxt görsə ki, əməl yoxdur, əməl onu tərk edib, elm onu qoyub nə edəcək? Köçüb başqa yerə gedəcək. Və ona görə eee Məlif də burada İbrahim Ət-Teymin sözünü gətirir ki, hər zaman deyir, sözümü əməlimə ölçəndə, əməlimə uyğunlaşdırmaq istəyəndə, əməlimlə bir araya gətirmək istəyəndə hər dəfə qorxuram ki, yəni yalancı olum. Niyə görə? Çünki elə deyilərim, elə deyilərim dediklərimlə qat-qat, yəni aşağıdır. Və eyni zamanda məlif burada İbn-Əb-Müleykənin sözünü də gətirib ki, Ədraq tutələtinə minəxsəbi nəbi sallallahu və sələ Və müəllib burada yenə, ə, yenə də tabinin sözünü gətirib ki, İbn Əbi Mulekə deyir ki, mən Peyğəmbər sosəmi sahabələrinin 30-dən yaxınına çatdım, yəni 30-dən qədərini gördüm və hamısı öz nəfsinə olan nifəqdan qoxurdu. Yəni, hamısına ə, özlərində, özlərindən ə, münafiq olmamaqlarından elə də əmin deyildilər. Yəni, tam elə bir ki, ə, əgər desəydilər ki, E, Aranızda birində filan şey var, birində filan şey var, dərhal bunlar həmən o pis olan şey nəyəndirlər? Yəni, özlərinə götürülür. Yəni, bu, o demək deyil ki, bu sahabələr e, özlərini e, münafiq sayırlar. Xeyr, belə məhfum, əslən, düzgün deyil. Yəni, kimsə ilə başaq üçün ki, sahabələ üzrə münafiq saydılar, bu əslində, rafizilərin onları attıqlar, yəni böhtandır ki, onlar münafiq idilər, dinlənsə olar və s. Sadəcə müəllif burada qeyd etmək istəyir ki, yəni onlar heç vaxtı, heç vaxtı ə, əməllərin arxain deyildilər. Və əgər arxasına gəlib qulaqsına görsək ki, burada müəllif ə, hər zaman o sahabələr ondan qorxurdular ki, onlar hər zaman qorxurdular qəlbləri çönə bilərdi. Çünki qəlblər kimin barmağı arasındadır? Allah osmadan barmağı arasındadır. Bu sahabələr həmen nifaqdan özlərinə görə qorxurdular. Ki bunlar nifaqa düşə bilərlər. Asililərin ucubatından, Allah sonu əmrlərinə itaat etməməkdən, hər hansı bir asili yerinə yetirməkdən, onlar münafıq halına düşməkdən, yəni qorxurdular. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi Münafıqların adını Huzeyfe bildirəndən sonra və Əli Ömər radiyallahuən öz xəlifəlik dövründə gəldi, Huzeyfədən soruşdu və Huzeyfədən soruşdu dedi ki, mənim adım onların arasında var yoxsa yoxdur və Huzeyfə radiyallahuən dedi, "Xeyr, yoxdur. Heç kimdə soruşmasın, daha heç kimə yəni deməyəcəm." Hətta Ömər radiyallahuən. Yəni o cür E, insan, cənnətlə, dəfələrlə mücdələn insan və e, İslamiyyətdə e, İslam yolunda elədikləri bütün uğurlara, naliyyətdələrə baxmayaraq yenə də həmən insan öz nəfsinə nifaqı qorxurdu. Yəni, e, tam əmin deyildi ki, bu artıq qurtuldu, bu artıq yüzəyüz cənnətin ortasında gedir. Hətta mücdələnsə də belə, o əminəmansılığı özlərinə vermədilər, o rahatsılığı özlərinə vermədilər. Ona görə müəllif Hec İbn Əbu Mulekanın sözün arxasına boyulur ki, Məmunum əhadun en yəqul innahu al-iimani Cibril və Mikail və yizkaru və deyir ki, onlardan heç biri demirdi ki, onlarda imanı Cəbrail Mikailin, yəni imanı kim idi. Yəni onlar mömin idilər. Onlar Allah Subhanahu dərləyanda haqq möminlərdən deyincə ki, Allah Subhanahu onları Quran-ı Kərimdə bəsfitdiyi kimi və eyni zamanda ə, onlar çoxları hətta sahəbələrin hamısı mütləqən, umumi halda cənnətdən, müjdələnlərdən idilər və eyni zamanda Allah son Quran kəmdə onlardan və onların da Allahdan razı olduqlarını bildirmişdir. Bununla da yanaşı onlar özlərin imanlarını Cəbrailin, Mikailin imanı səviyyəsində hiss eləmirdilər, nitq deyiləmirdilər, onun dillərinə də gətirmirdilər və müəllif sanki bu məsələni gətirməkdə Əvvəldə olduğu kimi yenə də murciyələrə və onların rəyində olanlara, cəhmiyyələrə və qədəri elə xavacilərə birbaşa olaraq bu məsələlərlə müəllif, yəni rəd qaytarır ki, yəni hətta o sahabələr özlərin o səviyyədə iddia etmirdilər. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v. bütün ümmətin e, hər bir kəsin e, Uhud dağı boyda qızıl sədəqi etsə də belə sahabənin ovucunu da ovucunun yarısı qədər sahib qazamadın bildirdiyi halda sanki bütün ümmətin elədiyinə sahiblərə sahib gedir. Yəni, onlar bu səviyyədədirlər. Və bununla yanaşı onlar özlərin imanlarını Cəbralin, Mikalin imanları kimi görmədirlər. Yəni, o, özlərində o arxançıqlar yoxudur. Yəni, özlərini onlar hətta onlara deyilən müjdəyə, O Quranda onların Allahın onlardan razı olması ayəsinə baxmayaraq onlar o əmnamançılıqları özlərində əks etdirmirdilər. Yəni bildirmirdilər ki, təbiinə ki, əgirsən heç kimsə mən artıq cənnətliyəm, mən bilirəm. Yəni onlar Hətta o yaşadığıları dövrdə o cür müjdələrə baxmayaraq, yenə də onlar özlərini o cür, yəni təbəqəli insanlardan, yəni imanların, Cəbrailin, Mikailin imanı səviyyəsində olanlardan iddia etmidilər. Və eyni zamanda Həsən Əl-Bası rəhmələ qeyd eləyir ki, Mə xafəhu illə mu'minun, və lə əmənəhu illə münafiq. Həsən Əl-Bası buyurur ki, yəni, e, öz imanına əmin olan yalnız və yalnız dil münafiq olar. Yəni, mömin həmişə imandan qorxulu olar. Yəni, heç vaxt nifəqə düşməyindən e, özünü deməz ki, mən artıq siqortalamışam, mən heç vaxt nifəqə düşə bilməyəcəm. Deyil, mömin heç vaxt e, ra, e, əmin ol olmur. Əmin olan kimlər olur? Münafiqlər olur. Çünki onların əslən qəlbəyəndə iman yoxdur. Ancaq mömin daima nifəqə düşməyində neyin yiyir? Yəni, qorxur. Nəyin səbəbində? Eylədikləri asililərin ucbatında. Baxın, görün, bu günlərdə bir qardaş əgər e, sağlam fikirliydi, sağlam rəyli idisə, daimən meçiddə camatımızda e, rayiyyət edən insan isə təkrib fikirlərin üçəndən sonra görsən ki, zahirə bütün asillərinin itayət nə olduğu hamısı itdi. Yəni, zahiri itayətlər yuxa çıxdı. Və əgər sələflərdə də belə bir qayda var ki, əgər insan bir sünnəni itirirsə, təhlük edirsə, yerinə nə gəlir? Bidət. Əgər bir bidəti tərk etsə, yerinə nə gəlir? Sünnət gəlir. Əgər insan zahirən, yəni müsəlmana olan aid əməlləri tamamilə tərk edibsə, o insan özündə ə, nə hiss eləyə bilər? Əminəmansılıq hiss eləməlidir, yoxsa ki, nifaklıq hiss eləməlidir? Yəni, əgər insan daimən ə, asilləri edirsə və elə düzgün də sayırsa, bir və ki, insan hər bir kəs asidir, istər zahiri gördüm, istər, Gizli olan asillər. Anca bir var, insan asili eləyir və iqrar eləyir ki, onun imanı zəifdir. Və yaxud da ki, hər hansı valideyn tərəfindən, iş tərəfindən problem var. O, e, ibadəti yerinə yetirə bilmir. O, aydın məsələdir. Onun özü bilər, Rəbbi bilər. Anca bir də var ki, insan asili eləyir və eyni zamanda iqrar eləyir ki, belə də olmalıdır. Yəni, necə belə olmalıdır? Yəni, hələ burada obri itaatlərdən söhbət gedə bilməz. Burada bu asillər Belə də eləmək lazımdır ki, hətta düz rəylər var ki, e, kafirlər bilməsin, sən tanımlayasan e, və yaxud da ki, o xırda məsələdir, böyük məsələlər var, nələr, nələr, hamısı onlar şeytan nəyidir, onlara aşıqları qapıdır. Yəni, o şeytan onlara apardıqları vəsələsələrdir ki, bu xırdadır, o xırdadır, o xırdadır və nətlədə isə onlar zahirən bütün əməllər nəyini bilər tərk edib. Hətta Allah subhanı evinə camat namazına getməyə belə hətta cümələri belə. Hətta nəyi? Hətta nəyi? Hətta nəyi? Yəni zahirən həc yoxdur, nəzakat yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Yəni zahirən heç bir əməl qalmıyır ki, yəni zahirən bunu görəsən islama nisbət edə biləsən. Və e, bunun da nəticəsi odur ki, yəni insan heç vaxtı özünə nifaqa düşməkdən, arxayin olmalı deyil. Çünki əgər insan bu qədər asillər edirsə, asilliklər hamısı küfrün şöbələri sayılır. Deməli o asil etdikcə küfrdən nəyin eləyir? Bir qismin eləyir. Və hər dəfə də itaat yetirəndə imandan bir şövbən edir. Və nəticədə isə asilər etdikcə imandan imana azalır və itaatləri etdik desə imanın nəyin eləyir? Başqəcil artmağa, kamiləşməyə doğru gedir. Və Həsən Əlbəsin sözü gözəl sözdür ki, ə, yalnız və yalnız kafir münafıq Yəni, nifaqa düşməyindən yəni, əmin olar. Yəni, əmin olar ki, bu artıq e, belə də o, qalacaq. Bundan o yanə getməyəcək. Ancaq müsəlman, mömin həmişə yəni, nifaqı e, qorxmalıdır. Nifaqa düşməkdən qorxmalıdır. Və daimən e, itaətlərə doğru getməlidir ki, çünki bilməlidir ki, hər asili etdiyicə, o küfrə bir addım yaxınlaşır. Və hər dəvə itaət elədiyicə, o e, imana yəni, doğru yaxınlaşır. Və sonra müəllif e, burada Başqa bir sələfin də sözün gətirib uyur ki, e, Zeyd Zubeyd e, deyir ki, "Sael tu Əbəval an el-Murci'a" feqal, "Haddethani Abdullah an-Nabiyə sallallahu sələm qal, və səlləm qal, "Sebabul muslimin fusuqun və qitalu kufrun." Yəni Əbū o da məşhur, yəni təbiinlərdəndir və e, Zeyd Zubeyd ondan sonra ki, "Mən onlardan murci'ələr haqqında soruşdum və o" Abulə bir məhsulun hədsini gətirdi ki, Peyğambə Sələm qeyd deyib ki, yəni müsəlmanı sövmək fasıqlidir, yə onunla döyüşmək isə, yəni küfürdür. Və müəllib burada qeyd edir ki, yəni murciyələrdən soruşdum və Abu Valiyyəndə ölümü təxminən bəzi rivayətlərə görə Hicrinin Hicrinin Hicrinin 2-ci ilində və bəzi rivayətlərə görə tarixi məlumatları görə isə, O, 99-cu, hicri 99-cu ilə dünyasını deyəşib. Yəni, təxminən hələ bir əsr, yəni, tamamlanmaşıdır. Hicrətdən bir əsr tamamlanmamışdır. Və bu da onu göstərir ki, murciələrin, yəni, çıxma tarixi yəni, he heç də 2-3-cü əsrlərdə deyil. Murciələrin çıxma tarixi ta, yəni, qədimləndir. Yəni, hətta yəni, təsəvvür edin, tabillərin dövründə artıq murciələrin əqdələri artıq, y yəni, Müəllif burada qeyd edilir ki, Peyğəmbət İslam gətirib ki, e, müsəlmanı sövmək fasıqlı idi. Yəni, o zaman ki, ondan murciya haqqında soruşdular, o murciyələrin eytiqadını açıqlamadı, şərh eləmədi ki, murciyələr belədir, murciyələr belədir. O sadəcə bir cümlə ilə Peyğəmbət İslam hədsini gətirdi ki, Peyğəmbət İslam deyir ki, müsəlmanı sövmək nədir? Fasıqlı idi. Və... Demə müsəlmana döyüşmək nədir? Küfrdür. Yəni murciələrlə görə əməllər nədir? İmandan deyil. Əgər sən e, dilinlə tələfiz etmisənsə, çoxunun rəyi budur və bəzən də rəyinə görə bəzi murciələyə görə də qəlbində etiqad etmisənsə, yəni imandan bu ikisi varsa, sən artıq mömünsən, necə mömünsən, kamil mömünsən. Sənə heç bir əməl e, günah nə etməz, təsir etməz. Və e, Abu Valid də yəni ki, O üslubda başa salır ondan soğuşana? Yəni, soğuşanda Murciyə və hamı bilir ki, Murciyələn əqdəsən görə asililər imana neynəmir? Təhsiləmir. Ancaq bu hədisi gətirmə ilə bildirir ki, hətta müsəlmanı sövmək nəyə bərabərdir? Fasıqliyə. Fusuq da Allahın itaətdən çıxmış şəxslər deyilir. Yəni, fasıqliyə. Yəni, hər bir həddini aşan, Allahın qoyduğu itaətdə həddə aşan. Yəni, əgər Bircə söhüşlə insan fasiq olabilirsə və eyni zamanda bundan daha şiddətlisi, müsəlmanla döyüşmə, əgər insanı küfrə aparırsa, küfrü sayılırsa, deməli bu birbaşa kimi rəddir? Murciyələr rəddir ki, asililər imanı nəyini yir? Təhsil edir. Ancaq murciyələr görəyəsə, əgər sən ləyrəla demirsənsə, iqrar etmirsənsə, qəlbində təhsil getmirsənsə, dilinə tələviz etmirsənsə, sən artıq imanın kim kimidir? Cəbrailin, Mikailin, Vəriq və s. Yəni, o səviyyədə kamil e, imanlı, yəni şəxsin. Və müəllif də burada yəni, sələf üslubundan istifadə edir ki, yəni, bütün açıqlamaqdansa sadəcə bir dənə qısa hədisi gətirir ki, yəni, bu cür amillər imana təhsil edirsə, deməli, murciələrin dedikləri nədir? Batildir. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.